Morsdag 2020. En man gratulerar sin mamma på morsdag genom en crochet. Tre år senare är mannen känd som den kurdiska räven för hela svenska folket. En gängledare som misstänks vara inblandad i flera blodiga konflikter. Ja, det man kunde se var, ju att det var att han var en ganska stor distributör av narkotika till, till Sverige. Och mamman hon är dömd för att ha tvättat sonens pengar- p Krim, den här veckan om räven och knarkkonflikterna. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Hej och välkomna till Petri Krim. Ja, den här veckan så ska vi fördjupa oss i en person som pekas ut av polisen som en av huvudrollsinnehavarna i våldsvågen i Stockholmsområden. Den kurdiska räven. Vi har ju berättat om räven i tidigare avsnitt och idag ska vi mer gå in på bakgrunden, andra personer och händelser som kopplas till honom. Till exempel ett jättebeslag av knark på ett hotellrum i centrala Stockholm, mammans misstänkta penningtvätt och vilka andra konflikter som polisen kopplar till honom. Vi kommer att ta upp tre av de konflikterna där personer har mördats och där vissa av offren inte varit måltavare för attackerna. Men vi ska också understryka att räven, han är inte dömd för något mord. Däremot så finns det ju många andra domar på brottslighet kring honom. Som när man hittar en massa knark, jämt i tahini till exempel. Ja, du och jag Linus, vi skulle ju faktiskt kunna göra en hel serie bara med rävenmål. Ja, och nyligen kom också ett åtal där man ännu mer kan se hur rävens organisation varit uppbyggd och vilka som är hans allierade. Och eh, man misstänker att han befinner sig i Turkiet just nu. Ja, vi kommer gå närmare in på allt det här. Och vi har poliser som kommer berätta mer om hans nätverk Foxtrott och försöken som gjordes redan för flera år sedan att stoppa honom. Och vi har sökt Rävens advokat, men helt utan framgång. Kurdistan 1986. En 22-årig kvinna och en 31-årig man får en pojke. En månad senare måste familjen fly från Iran. De kommer till Sverige, till Uppsala och det är här pojken växer upp. Man har arbetat som polis i Uppsala och då har det här liksom dykt upp med jämna mellanrum. Det är namnet. Det här är Jale Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt där Uppsala ingår. I början av 2023 blir sonen som nu är en 36-årig man känd för hela svenska folket som den kurdiska räven. Men hur började allt egentligen? Vi har haft Väldigt svårt ska vi säga den här veckan att få poliser och åklagare att prata på band om räven. Både om det som händer nu och hans tidigare liv. Men som vi sa förut så vet vi i alla fall en hel del genom källor som inte vill prata öppet. Och genom domar och förundersökningar. Så när räven är typ 20 så köper han några kiosker. Han säljer mat, telefonkort och andra saker. Och han gör också affärer med guld. Men i Sjömundan så sysslar han med annat. Och när han är 23 år. År, då hittar polisen både cannabis och kokain i hans garage. 2010 så döms han för grovt narkotikabrott till åtta års fängelse. Men Uppsala polisen ser inte då att det är någon systematisk brottslighet bakom det som räven då åkte fast för. Eller det som hans släktingar sysslar med, berättar Jarlipol Revius. Nej, inte mer än att vi har haft ärenden där vi har jobbat med att titta på det fanns en hotbild och, och där man har verkställt på att man attack mot någon verksamhet som de bedrev 2015, ja, då öppnar även sambo en glasskiosk i Uppsala enligt uppgifter i förundersökningar är det egentligen räven som köper glasskiosken men eftersom han är dömd så är det hans sambo som sköter den och den som sköter själva administrationen, bokföringen och fixar tillstånd för glasskiosken är en annan man, en kompis till rävens mamma faktiskt men sju år senare, 2022 då kommer den här mannen att dömas för grovt penningtvättsbrott för det visar sig då att glasskiosken har använts för att tvätta pengar och hemma hos den här mannen har polisen både hittat stora summor i kontanter och en påse med rolex på balkongen och mitt bland de där klockorna så hittar polisen också ett guldsmycke i form av en räv. När räven kommer ut ur fängelset 2018 skaffar han en lägenhet tillsammans med sambon. De har hunnit få flera barn. Men när rävens kusin blir skjuten i året, då tycker räven att det är för farligt att vara kvar i Sverige. Han, sambon och deras barn flyttar till irakiska Kurdistan, berättar hans mamma i polisförhör. Och i Kurdistan så ska han komma och ägna sig åt guld och fastighetsaffärer och handla med varor från Kina enligt hans mamma. Och under den här tiden så finns det alltså andra kriminella och nätverk med högt våldskapital som polisen i region Mitt prioriterar att jobba emot. Så de har liksom fullt upp med både Gottsunda nätverket, ett annat från Stenhagen och ett tredje från Västerås, berättar Jale Poliarevius. Och därför var ju inte Räven eller hans nätverk något som Uppsala polisen prioriterade. Plus givetvis de ärenden som där man har skördat dödsoffer. De ären har vi prioriterat i första hand att jobba med att utreda– –och att stoppa ytterligare nya mordhåll och annat som har varit på gång i de delarna. Räven lämnar alltså Sverige. Men det betyder inte att han är klar med sin kriminella verksamhet i landet. Det ska visa sig att han styr narkotikahandeln från Kurdistan. Ja, det man kunde se var, ju att det var att han var en ganska stor distributör av narkotika till, till Sverige– det var ganska tydligt ganska snart att det såg ut på det sättet. Mats Back är polis på utredningsenheten i Stockholm. Han samordnar utredningarna av de flesta av våldståden i Stockholmsområdet sedan juldagen, som vi ju berättat om många gånger att Räven är inblandad i. Ja, det är ju ganska stora mängder med narkotika och ganska många. Och det är ju flera slag man har gjort i det här sen tidigare utifrån Enkrochat, då man har tagit väldigt stora mängder narkotika i beslag som man kan då till viss del härleda till honom och hans, kan säga, de som runt omkring honom. Och det har ju pågått ända sedan 2020 och fram till, ja man kan säga, än dag inte då, delarna de var ju tidigare 2020 2021 då. Det är först 2020 när enkrosattarna kommer till svensk polis som man börjar se hur räven har ett finger med lite här och där överallt i landet. När man får tillgång till Sky och Annom, då blir bilden ännu klarare. Räven är en av Sveriges största narkotikagrossister. Om man tittar då tillbaka så är det ju framförallt kokain och cannabis. Och sen har vi även sett att det kommit in det här 3CMC-då en hel del under sista tiden och även tramadoltabletter. Och sen dess så har ju räven dykt upp i mängder av förundersökningar. Det kan vara att folk chattat med honom under hans alias Fox Kurdish, Animal och Animal Planet. Eller att de skriver om honom till varandra. Kammaroklagaren Henrik Söderman på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har sedan dess nästan bara jobbat med utredningar kopplade till räven. Sedan hösten 2020 så har vi ett antal domar. Där eh, det här de som vi påstår till tillhör honom förekommer. Eh, och och det, är ju, eh, det är ju bevisning som domstolarna har accepterat mot, mot de personer som har funnits i Sverige. Så att det, det utgår ju väldigt mycket när det gäller honom från, från de domar. Eller från domar. Den bevisning vi de har under de här två och ett halvt, tre åren med det här laget. Polisen Jale Poljarevius blev överraskad när de krypterade chattarna knäcktes och man kunde se hur storskalig rävens brottsliga verksamhet var. Och här uttalar han sig generellt, ska vi säga, alltså inte bara om räven. Så det blev nog en, en total omvärdering av, av det vi, tro, vi trodde oss veta tidigare när, när vi fick access på de För det var ju lite grann som, om man ska uttrycka sig lite vårdslöst, det var som sån Ja, det är alltså 2020 som man får den här bilden av räven som etablerad narkotikagrossist. Och den bilden börjar växa efter en husransaken på ett hotellrum på Östermalm i Stockholm. Stefan Kernan som då var spaningschef för polisen i Stockholm Nord minns. Under den perioden också gjorde vi en, en stor mängd ingripanden och, och större narkotikabeslag och vapenbeslag i liksom olika kriminella miljöer. Det vi, det, vi, det vi såg då under, under sommaren var en koppling till, till narkotikaförsel och de lokala kriminella nätverken. Eh, och det var i ett sådant ärende där, där hans namn dök upp och vi liksom började liksom nysta och bena i hans, hans om vi kan kalla en organisation, men liksom den, den införselstrukturen som han, som han då såg ut att hålla i. 7 april 2020. En man grips vid ett hotell nära Stureplan i centrala Stockholm. I en enkrotelefon som han använt under aliaset Backradio hittar polisen flera chattar med Fox Kurdish, alltså räven. I chattarna har han skickat flera bilder på sedelbuntar och i Backradios hotellrum hittar polisen drygt en miljon kronor i kontanter- Polisen hittar också 500 gram amfetamin, 1,5 kilo kokain och mer än 10 000 ecstasy-tabletter. Och samma dag så försöker Räven få tag på Back Radio. Och efter ett tag så förstår han att någonting måste ha gått snett. Nu blir det fart på Räven som kontaktar flera personer i sitt nätverk för att få dem att hämta pengar, narkotika och vapen från olika gömmor. Hemma hos Backradius mormor där han för tillfället bor för att få ett miljöombyte hittar man mer knark. 6 gram kokain och 5025 ecstasytabletter. Något som Backradius menar var avsett för eget bruk eftersom han mådde dåligt, tog en droger varje dag och de 5000 ecstasytabletterna de skulle räcka i två månader. Ja, det visar sig att Buck har varit rävens knarkdistributör och kurir. Han sköter det praktiska arbetet med leveranser till exempel och han ska ha sålt stora mängder narkotika runt om i Stockholm. I vissa fall faktiskt bakom hotellet där på Östermalm där han hade sitt rum. Tio månader senare döms kuriren Backradio till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Och den här domen den är ju lite av ett typexempel på hur räven styrt och organiserat narkotikaförsäljning i Sverige från utlandet genom de krypterade chattarna. Men det är faktiskt fler som döms av Stockholms tingsrätt i det där målet, nämligen rävens föräldrar. För i enkroschattarna kan polisen också se att Backradio lämnat pengar till Rävens pappa. Till exempel skriver räven lämna paran till farsa och bror åk och lämna paran till min farsa samt bilnyckeln till honom innan ni gör något annat idag. I enklor skickar Backradio bilder på Sedelbunta till räven. Det är lika mycket som räven sen bokför under Pappa Extra. Och det handlar om miljonbelopp. Och när polisen sen gör husransaken hos pappan- då hittar de, förutom en tom kartong för en Rolex-klocka, också kontanter- 80 000 i svenska kronor och ytterligare stora summor i euro och irakiska dinarer. Man kan senare också se att pappan under två år stoppat in över 382 000 kronor genom olika insättningsautomater. Och polisen de menar att pappan bara under april 2020 har haft över 4,7 miljoner kronor i kontanter. Men pappan själv, han menar att han inte har haft så mycket kontakt med sin son räven. Hans förklaring till alla pengar man hittar hemma hos honom gömt i ett lönnfack i en sockel till en garderob är att det är hans egna pengar. Det är sånt han får i bidrag och från företaget han jobbat för i Irak. Sparpengar helt enkelt. Att de låg gömda det är för att han är rädd för inbrott. Men han säger ändå i förhör att han hjälpt räven att lämna över guldtackor till andra personer. Man ser också att det finns ett annat enkroalia som räven har haft mycket kontakt med, inedible palm, alltså oätlig palm på svenska, i alla fall om man ska tro Google Translate. Om Man förstår att det här är rävens mamma. Till exempel så skriver räven, grattis på morsdag dag, följt av några hjärtan till henne. Så mamman har alltså en enkrålur också? Ja, precis. Och på den så har hon faktiskt bara haft kontakt med räven genom två av hans alias. Men i polisförhör så säger hon att hon inte vet vad enkro är. När förhörsledaren säger att de identifierat hennes alias så ber henne berätta om det, säger mamman. Nej, jag kan inte. Jag lovar dig. Det är ju nytt för mig ni säger. Att jag har ett alias. Och hon berättade att hon har fått telefonen av sonen, alltså räven, efter att hon har haft två andra mobiltelefoner. En hade inget internet och den andra hade en dålig kamera. Och när hon fick den här enkroluren sa räven att nu skulle de kunna ha kontakt med varandra oavsett var i världen han befann sig. Och att några av hans vänner kanske skulle låna den ibland. Eftersom Inedible Palm också skickar bilder på rävens barn till hans olika användaralias så slår tingsrätten fast senare i sin dom att Fox Kurdish är bland annat ett av rävens enkronamn. Och i enkro här mellan mamman och räven så skriver han också om att det finns pengar och klockor hemma hos pappan för de är skilda sedan många år. Mamman nekar till brott. Då om alla kontanter som polisen hittar hemma hos mamman säger hon att de kommer från tidningsförsäljning. Hon har nämligen sålt situation Stockholm och hon säger att hon tjänade väldigt mycket pengar på det. 60 till 80 tusen i månaden. Och eftersom hon haft stora skulder hos kronofogden och inte litat på banker så har hon haft pengarna hemma. Gömda i till exempel strumpor i en ugnslåda för att inte tjuvar skulle hitta dem. Mamman har själv också berättat att hon på rävens uppmaning ska ha tagit emot stora kontanter och lämnat dem till en man för att han sen skulle räkna pengarna. I hovrätten dömdes mamman till ett och ett halvt års fängelse för grovt penningtvättsbrott. Pappan döms för penningtvättsbrott till villkorlig Mats Backy jobbade inte med den här utredningen men han har haft bra koll på räven de senaste åren. Och det är efter utredningen mot bland annat föräldrarna som det går upp för honom och många andra. Vilken roll räven har haft. Det är en stor organisation och sen vilket inflytande de har så är väl lite svårt att säga. Men det känns ju som att de har en väldigt stor inflytande på narkotikamarknaden i Sverige i alla fall. Rävens nätverk kallas i alla fall av Stockholmspolisen för Foxtrott. Det beskrivs som ett nätverk som styrs av räven och som också består av ett antal släktingar och nära vänner till honom. Och just släktdelen kunde vi ju se i domen mot föräldrarna. Enligt polisen så ägnar sig Foxtrott åt narkotikasmuggling och våld för att driva in skulder. Mats Backe igen. Ja, de är ju ganska väl organiserade och har väldigt mycket... Kontakter och mycket lätt att få fram kan man säga, nya personer för att begå brott. Alltså det känns som att det är väldigt många som fyller på i de hålen som uppstår. Förutom släkt och nära vänner så rekryteras också andra in i det här nätverket. I flera fall unga personer. Det har vi väl inte riktigt klart för oss exakt hur det går till. Men det är en sak som vi tittar på i det som pågår just nu. på Och framförallt nu den här senaste tidens våldsdåd som har varit och sprängningar och skjutningar så försöker vi se då på de här personerna som är under 15 år. Där har vi jobbat mycket tillsammans med skola och socialtjänst för att kunna hitta hur man rekryterar dem här. Och sen vad gäller de som är lite äldre, då, mellan 15 och 18 har vi sett att många är ju då, har ju rymt från HVB-hem eller SIS-hem. Och där försöker vi också se på hur har de här tagit sig därifrån. Har de fått hjälp av andra och så vidare. Och det är ju en del vi försöker utreda i de här olika brotten vi utreder idag. Hur det här har gått till? Och så här beskriver Mats Backy vad Foxtrots verksamhet går ut på. Ja, det är väl att försöka få hit så mycket narkotika som möjligt till Sverige och säljare. Men alltså, det är ju en enorma mängd. Jag har ju ingen aning om hur, att det var så här mycket. Och så för man ser man de beslagen som är gjorda så är det ju jättestora beslag. Och ändå fortsätter ju bara. Så att det måste ju finnas en ganska god ekonomi i botten för de som arrangerar det här. Ja och som vi hörde åklagaren Henrik Söderman prata om tidigare så finns det ju nu många domar där rävens olika alias förekommer. Och det är också på så sätt som man kan se hans spridning över landet. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om hur räven försökt etablera sig på narkotikamarknaden i Östersund. Hans kusin ska ju ha försökt styra narkotikahandeln där från Kumlanstalten. Och det här blev ju en jätteutredning där över 40 personer dömdes. Och en stad som nämnts mycket de senaste veckorna är ju Sundsvall. Där har en ledargestalt inom Dalen-nätverket styrt narkotikermarknaden- och Räven ska ha försökt ta över den. Det finns ju en koppling till Sundsvall. Sen Hur, hur stor den och betydelsefull den är i det hela, det kan jag inte uttala mig- men det känns ju ändå som att Sundsvall är en väldigt liten marknad- i förhållande till vad Stockholm är. Och det verkar som att Räven försökt etablera sig på fler orter i landet. Mats Backe igen. Det finns indikationer på fler ställen, men det är ingenting som jag kan gå in på var det är. Men vi har indikationer på att det är fler ställen som är involverade. Och vilka konflikter är det då egentligen som Räven kopplas till just nu? Ja, det vi vet är i alla fall tre stycken de senaste två åren som har lett till flera grova våldsbrott. Hösten 2021 pågår en konflikt mellan en gruppering i Upplands Väsby och personer kopplade till Bronätverket. Och enligt våra uppgifter så ska den här konflikten ha börjat med att Upplands Väsby grupperingen stulit 60 kilo harsh från räven. De ska inte ha vetat att knarket tillhörde just honom. Och det här leder till, som en polis säger till oss, sinneslöst våld där bronätverket står på rävens sida. Bland annat kastas en hanggranat in i en lägenhet där en familj ligger och sover. Mammans ben skadas och skadorna kunde blivit mycket, mycket värre. Det ska visa sig att granaten var tänkt att kastas in i en annan lägenhet. Familjen var alltså inte måltavla. Sen har vi en konflikt mellan räven och bandidos och den konflikten misstänker polisen kan kopplas till mordet på Delta Gym i Vasastan i Stockholm och ett annat mord utanför bandidos klubblokal i Brandbergen. Båda de här två morden hände i mars 2022 och enligt polisen så startade den konflikten i februari 2022 efter stora beslag av narkotika runt om i Stockholm. Ja, det vi jobbade ut efter som huvudhypotes i den delen var ju att det var ett beslag av narkotika från en lägenhet i Lidingö och sen från ett hotell i Älvsjö som var starten till den här konflikten. Sen varför och var egentligen berodde på, det kommer kommer man aldrig fram till i den utredningen, men det mesta tyder ju på att det låg ganska rätt till att det var på det sättet. Sen om det var exakt den här narkotikan och vad det egentligen var berodde på, men det blev ju i alla fall en konflikt mellan honom och Bandidos. Ja, det är vi tror ju, det var ju att det var just det här beslaget av narkotika som blev någon form av problem för dem där, om det var vem det tillhörde eller vem som skulle betala det vet jag inte, men de, man har inte kommit fram till det i utredningen vad det egentligen berodde på men sen allt som hände därefter tyder ju på att det blev någonting som gick på tok där mellan dem så att säga. Som ledde till massor med våldsdåd efteråt med skjutningar och mord. Under den perioden gjorde polisen fler stora beslag. Bland annat på ett lägenhetshotell i Sollentuna där en 18-årig tjej låg och sov bland massor av knark. Och det har vi gjort ett avsnitt om nyligen och följde upp det här om veckan när domen kom. Mats Back igen. Och sen finns det då en mängd med narkotikabeslag som gjordes under den här insatsen som direkt gick och härleda till samma konstellation också. Där Det var då ungdomar som satt och bevakade kan man säga, lägenheter. Egentligen öppnade de ju när det kom dit folk och skulle hämta narkotika. Där det var jättestora mängder narkotika i de här lägenheterna som man hade hyrt via en sån här Airbnb. Där satt, de flesta var ju i princip under 18 år kan man säga som satt och bevakade de här lägenheterna. Sen fick man ett meddelande om att någon skulle komma dit och hämta narkotika och så öppnade man åt dem. Så hämtade de och gick. Och nu sedan i julastå då så pågår det ju en konflikt mellan Räven och Dalenätverket om Sundsvall. Och polisen Mats Backi, han har under sin långa karriär inte varit med om något liknande som det som har hänt nu de senaste månaderna. Ingenting som liknade här. Det var ju, om man tittar lite grann i våras då, det som pågick, eller våren 22, så var det lite åt det här hållet då. Med väldigt mycket narkotika och två mord bland annat och som blev, blev liksom de grösta brotten i det vi jobbade med då men nu blev det så långt mycket mer. Nu blev det en otrolig, eller otroligt många fler händelser. Alltså det här blev ju extremt mycket på väldigt kort tid. Och det har jag aldrig varit med, aldrig sett någonting som liknar det här överhuvudtaget det som händer nu här under första delen av 2023. Ja, och som vi redan berättat så är ju Rävens släkt och familj indragna i hans nätverk, men det finns ju andra också. Man har ju använts av en del personer för att hjälpa honom med vissa delar. En del av dem har ju kommit från Bro och det är nätverket som finns där. och Sen är det ju även från södra Stockholm, från Jordbro man har sett att det är sådana som har funnits med runt omkring honom också. Solemania i kurdiska delarna av Irak augusti 2020. En 24-årig man från Kungsängen poserar framför mobilkameran. Han har svart keps och bär mjukiskläder med Hugo Boss-logga. I sin högra hand håller han en pistol i den vänstra ett automatvapen som han riktar upp mot taket. På nästa bild riktar han två pistoler mot kameran, den ena är guldfärgad. En vecka tidigare har 24-åringen och två av hans vänner åkt till Irak. Alla tre kopplas enligt våra uppgifter till ledarskiktet i bronätverket vid den här tiden. De är också tätt kopplade till den kurdiska räven och det är honom de hälsar på. Med sig har de faktiskt också klockor som rävens mamma skickat med. Åklagaren Henrik Söderman. De har varit och hälsat på den här personen i ett antal tillfällen i andra länder än Sverige, bland annat i Irak. På filmer från den här resan står en av de andra Stockholmskillarna och siktar med ett automatvapen på en skjutbana. De har rest en hel del tillsammans. Vi har sett bilder på när de är på restauranger, i pooler, i en båt tillsammans med räven med mera. Men det kanske tydligaste, i alla fall rent visuellt, tecknet på att de står nära räven, det är ett smycke. Jag kan inte säga att de spelar någon rolig i utredningen i sig, däremot så kan man ju konstatera att det är ju... Det är ju ett, ett, ett märke som man av ett eller annat skäl har valt att använda för att visa någon form av tillhörighet. Och smycket det handlar om, det är en ring, en rävring i guld. Åklagaren Henrik Söderman, han tonar ner vikten av den här ringen i utredningen han jobbar med. Men ringarna spelar ändå en så pass stor roll i utredningen så att det finns ett PM i förundersökningen med namnet rävringar. Och här kryllar det av bilder på bland annat de här tre männen som kopplas till bronätverket när de glatt visar sina ringar framför kameran. En av dem har också en rävring på sig på en bild som tagits efter ett gripande, en så kallad daktningsbild. Advokaten Filip Prudin försvarar en av killarna som står nära räven. Och på frågan vad han och hans klient menar att den här ringen står för så svarar han så här. Det vet faktiskt inte jag ska säga utan det, det är någonting som, som klienten kommer att presentera i, under själva huvudförhandlingen. Det vill inte jag föregå. Och, jag kan väl säga så att, att min klient förnekar ju inte att han känner den personen. Absolut inte. Det, det finns utredning om att man har, har umgått i olika utsträckning. Men, men det han förnekar är att han har haft det så att säga, brottsliga samröret med den här personen som påstås. Ja, det är såklart inte brottsligt att bära rävringar. Men de här tre killarna med koppling till bronätverket är också misstänkta för brottslighet kopplat till räven. Och i veckan så startade en rättegång mot två av dem som misstänks ha hanterat stora mängder narkotika och träven, Åklagaren Henrik Söderman. De här personerna har samverkat med, med andra och har ju en ganska stark koppling till eh, nordvästra Stockholm, bron, kungsängen, Uh, och den här personen som man väljer att kalla räven han, uh, han kommer inte från den här uh, miljön nu i vart fall uh, men de har påstå jag samverkat med den här personen och haft en del kontakter också som vi kommer få bevisning om i rättegången det ska röra sig om flera tillfällen där stora mängder knark hanterats, framförallt cannabis. Och bevisningen består främst av chattar från Encrochat och Sky Ecc, där åklagaren menar att han kan koppla brokillarna till det här knarket. Åklagaren Henrik Södman menar att räven är importör och ägare av det här knarket. Filip Rudin försvarar ju en av de misstänkta männen som kopplas både till rävens organisation och till bronätverket. Ja, det, som, det som är kanske lite unikt med det här målet är att det är så pass renodlat på så sätt att bevisningen består i stort sett enbart av chattar och olika anteckningar i de här operativsystemen. Så att det saknas i stort sett helt beslag och analyser av det som man påstår att man har hanterat. Och 24-åringen som poserade med vapen på bilder i Rävens Lya i Irak, han har hunnit fylla 27. Han är också internationellt efterlyst, misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott i samma mål som de andra två brokopplade killarna. Att han är, påstår vi, eller bevisningen i vart fall pekar i den riktning att han har samverkat med de här två personerna som åtalas nu på ungefär likvärdigt sätt. Så det, det är de här tre som har agerat. På det sättet som beskrivs i gärningsbeskrivningarna. Nu är inte han eh, hörd och fritprövad så att, eh, vi har inte fått hans syn på, på den roll som vi tycker i utredningen. Mm. Polisen får alltså tillgång till Enklochatt under våren 2020. Och det är alltså då de upptäcker hur mycket narkotika som räven faktiskt ligger bakom. I början är det polisområdet Stockholm Nord som får räven på sitt bord. De utreder knarket på hotellet på Östermalm till exempel. Stefan Kernan som idag är lokalpolisområdeschef i Sollentuna. Han var då spaningschef för polisen i Stockholm Nord. Efter sommaren där 2020 så, så, så satte vi ju en... Ett utrednings, en utredningsorganisation på man satte ihop en utredningsorganisation kopplat till lärarna, då började vi egentligen bygga, bygga bilden för det är ju, det är alltid lätt att ha en hypotes där man sätter igång med någonting men sen är ju utredningsmaterialet, det här utredningsmaterialet det är ju det är den bevisningen som vi sen, sen utgår ifrån och, och också sen, liksom, vad, kan vi, vad kan vi lagföra, vad kan vi bevisa så det var ju en del av det arbete som gjordes efter egentligen de initiala tillslagen Utredningen växer alltså snabbt och i Enkro kan man se vilka transportvägar som räven använder sig av för att få in narkotika i Sverige och också vilka som skulle ta emot det. Så hade vi tagit en, jag ska säga att det är i sammanhanget en enorm mängd narkotikabeslagare så att vi hade så 400, 400 kilo cannabis, över 300 kilo amfetamin och så här blandat av andra preparat, liksom kokain och, och ecstasy och annat. 50 kilo det togs automatvapen, pistoler, handgranater liksom i, det här, liksom ut, i den utredningsfasen som vi, jobbade, som vi jobbade fram till då någon gång, ja, det här var någonstans efter årsskiftet 20, 2021-2022. Och det där som Stefan Kenan räknar upp det är alltså misstankar mot räven. Han blir häktad i sin utvaro och misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. För räven har ju som bekant dragit till de irakiska delarna av Kurdistan vid den här tiden. Det var ju också en av målsättningarna att gå till ett frihetsberövande för att, vi, för att de såg det som en, ett sätt att kapacitetsbegränsa Hela den strukturen liksom slå, slå, slå mot de som vi såg eh, som viktigast kring, eh, kring den huvudaktören. Och det är inte unikt men det var, det var liksom målsättningen för, för utredningsfasen som ja, men första och andra anbitar i tredje, tredje fasen kan man säga. Men utredningen blir till slut för stor för den lokala polisen. De går till NOA, alltså Nationella operativa avdelningen och ber om hjälp berättar Stefan Kärnan. Det utredningsgruppen såg, det, det var ju liksom internationella kopplingar. De såg en möjlighet att, att kunna slå, slå ytterligare liksom mot, eh, mot, eh, ja men mot han och hans organisation. Det, och, och vi såg inte riktigt att vi hade utrymmet att göra det procentet själva. Liksom internationella samarbeten, vi måste vikta dem nationellt. På Noah så har man alltså möten där man typ pitchar sitt fall- och sen så finns det också en bedömmande grupp som avgör om det lever upp till kraven. Och det gör det faktiskt i rävens fall. Men det finns ju då andra personer som har ett högre våldskapital. Räven är ju liksom inte misstänkt för våldsbrott för den här tiden- och Noah ser det som viktigare att komma åt de andra just då. Så i mars 2021 så meddelar Noah att de inte kan hjälpa till i rävjakten just då- den nationella prioriteringen var att ja vi kunde inte prioritera utifrån de dåvarande internationella samarbetena. Utan då fick Stockholm ja uppdrag att behålla ansvaret, liksom att fortsätta resurssätta och jobba vidare med det som vi såg som framgångsfaktorer i ärendet. och fortsätta bygga liksom bilden och liksom jobba mot de aktörerna som vi såg liksom, ja, viktiga för att, att nå effekt mot nätverk, nätverket. Lokalpolisområdet får alltså jobba vidare själva. Och Stefan Kenan, han förstår Noas prioriteringar. Jag kan tycka att det var en rimlig bedömning. Alltså också tittar man på läget i Sverige med, med konflikter och konflikter i Stockholm så, så hade vi ju en, en utmaning som, som vi stod inför. Det, och tittar man också på vad de framgångsaktorer vi hade, i, hade uppnått i ärendet. Liksom vi hade en person som var häktad. Vi hade haft stöd under men under en tid av nationella verksamheter så det var inte så att vi ja, men, så här, hade vi tillräckligt många spanare ja men absolut det, det var ju här handlar det om, här handlar det om att ja, men, ska vi dra igång någonting med, med andra internationella samverkanspartners Nej, då hade vi andra ärenden som, som vi kunde prioritera som vi behövde prioritera högre och den ja men, där och då rimligt det för jag tror att det vi, det vi såg sen när vi fortsatte det här arbetet under våren var ju att vi. Vi, vi slog eller utrednings, utredningsarbetet liksom gjorde fresbrövanden, tog mer narkotikabeslag och ändå liksom så kvarstod det här. Det fanns en redundans i organiseringen. Så narkotikan fortsatte ju liksom att, att strömma in via den här transport, transportdelen. och det, det var ju något som vi ja men svårt, då, svårt att säga att det skulle leda till en ökad våldsbrottslighet. Samtidigt så slår polisen i det kurdiska självstyret i Irak till mot räven och hans bostad där i slutet av 2021. Men då har räven dragit därifrån. I telefoner i lägenheten så hittar man till exempel bilder på räven och hans vänner och det här materialet det ger man sedan till svensk polis berättar våra källor. Och efter Kurdistan drar räven till Turkiet och där grips han faktiskt under sommaren 2022. Det är en parkarbetare som hittar en väska full med pengar i en park. Räven hör under falskt namn av sig till polisen för att hämta de här pengarna. Men den turkiska polisen fattar vem han är och griper honom. Han är ju internationellt efterlyst. Sen på något sätt lyckas han slinka iväg igen. Och nu har även investerat i fastigheter och på så sätt lyckats skaffa sig turkiskt medborgarskap. Och som vi vet just nu så är det ju ganska ansträngt mellan Sverige och Turkiet på grund av NATO-ansöken. Stefan Kärnan har inte själv jobbat med de internationella kontakterna för att få ut räven från Turkiet. Men jag vet att vi har haft ett, ett prioriterat nationellt samarbete i Sverige liksom och, och och haft en planering för ett, för ett genomförande av, av alltså verkställa de tvångsmedel som har varit. Så det har ju inte liksom suttit fast någonstans hos oss utan vi har ju haft, haft en bra diskussion och prioriterat resurser, prioriterat medel liksom för att kunna lösa ut det här snabbt. Det är vid årsskiftet 2022-2023 som den kurdiska räven på allvar blir känd för allmänheten i Sverige genom sin konflikt med Dalen-nätverket. Stockholmspolisen Mats Backe, som just nu samordnar de olika våldsbrotten som skett i Stockholmsområdet säger så här om den konflikten. Ja det är ju då mellan hans gäng och de ifrån då Enskededalen så att säga som vi har sett som grunden i det här som pågår just nu. Och vad som det har startat med det vet vi ju inte riktigt. Var, var, varför drog det här igång och vad berodde det på men det är som det förra också med mot bandidos, vi kan ha en hypotes men sen vet jag inte om vi kommer fram till vad det egentligen har varit men att det rör narkotika, det kan vi vara ganska övertygade om sen är just exakt vilken var som triggade igång, det, det, det har jag ingen uppfattning om just nu Cirka 40 personer är just nu häktade för våldsbrotten i Stockholm. Mats Backi tycker att skjutningarna och sprängningarna i början av året visar vilket våldskapital räven faktiskt har. Ja, det talar väl ganska sitt tydliga språk över hur det har sett ut just nu med tanke på att man skjuter i princip eh, väldigt ofta och med automatvapen i dörrar och i trapphus. Man kastar handgranater, spränger, så att det är ju rena tillfälligheter att det inte är fler personer som har blivit skadade eller dött så kan man väl säga för att det är ju väldigt offentligt många gånger det man har gjort så att vem som helst har kunnat gått förbi och blivit skjuten eller fått blivit så att säga utsatt för en sprängning Men exakt hur det även gör för att styra våldståden från utlandet är något som Mats Backe funderat kring. Med att han nu befinner sig i ett annat land också så är det ju så att frågan vem är det just nu som hjälper honom och var befinner sig de personerna? Det är lite så sen om det är en bas eller inte, det vet jag inte vad man ska kalla det. Det känns som att de kan dyka upp var som helst. Och om några veckor i mitten av mars då väntas ytterligare ett åtal där även är misstänkt. Det rör mordet på en man utanför lokal i Brandbergen i Stockholm i mars 2022. Enligt åklagaren Anna Hankio var det fel man som sköts ihjäl. Han kom emellan för en konflikt om narkotika som just då ledde till flera våldsdåd i Stockholm som vi berättade om tidigare. Åklaren Anna Hankio vill inte säga exakt hur hon började misstänka att räven var inblandad i mordet i för en åtalet är väckt. Men i slutet av 2022 ledde misstankarna återigen till att räven häktades i sin utevaro, den här gången på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord. Och så kan man ju undra så här i efterhand när det även har visat sig ligga bakom att mängder av knark smugglats in i Sverige och har visat sig ha ett stort våldskapital. Om då underrättelsechefen i Uppsala, alltså Jale Poliarevius, ångrar att de inte slog till hårdare mot räven förut. Ja, det korta svaret är nej. Det är inte så att den här individen har varit så här aktiv under hela den tiden, åtminstone inte i region mitt. Utan vi har varit tvungna, vi, vi har inte hur många resurser som helst ställer så vi kan jobba med alla samtidigt tyvärr. Utan vi måste gå in och göra en noggrann prioritering och sen då jobba tillsammans med åklagare och, och avsluta ett och sen gå vidare på nästa ärende. Och eh, den prioritering som vi gjorde med, med godson jag tror att det, det var korrekt. Och det visade sig också när vi, tittade, när vi fick tillgång till Anom, Enkro och Sky att de delarna har faktiskt varit korrekta. Och kanske är det just att polisen fått tillgång till de krypterade chattarna som förklaringen finns till att räven tagit ett kliv fram på senare tid. När andra gängledare åkte in på långa fängelsestraff så har det helt enkelt funnits utrymme att ta. Det är en aktör som kanske inte har varit lika stor alla de här åren men som växer sig mer och mer i och med att tunga konkurrenter plockas bort och då får ju han mer utrymme.